aldartu dezagon indartzen gaituena. Hau da egun Euskal Sare Sozialetan ikusi alizan dugun esaldia. Euskaldunek hainitz partekatu baitute artikulu hau eta egitasmo hau sustut argia, astekariak, bere arpidetza sistema aldatu baitu eta Ez dela, ez baita usu ikusten ere, horreitik hemen aipatzen nautzet. Ez du gehiago presio finko bat emanen, bainan bako txak. Nahi duena, emaiten du, edo azkenean ere, al duena, uskal jendearen gana, al bezain bat urbiltzeko nahiarekin proiektua gehiago indartu nahi dute. Jendeare, jendearen babes ekonomikoa unditzeko, argpidetza ere dua egokitu dute, beraz, eraikitzen ari diren mundura. Hori, haien itzak dira biztadena. Eta, horiek dioten bezala, gure betiko logika eta balioei eutsiz. Euskarak azetaritza independentea, berdin tasune geala, erri mugimenduak etabar-etabar. Haien webgunean gunean atxemain duziedena, eta beraz, argpidetzeko manera ere. No future, ala ere? Gero rikaz, alda, larun batean egin ekintza baten oiua. Inglaterra igotzen gira beraz, ipagalderuntz, eriazko ipagaldea. Azaroaren hogei taseian, behi hogei urte bete baitziren sex pistols, talde inglesak atera sola bere Anarchi Anarchi in the UK kantua. Eta Vivian Westwood moda sohtzailearen semeak, Joek Koje deitzen denak, eta berbidetik uh, sexpistolz taldearen kudeatzailearen semeak, eh, bere eitabaitzen, ekintzabat egin nahi izan du gizartea iraultzeko eta buru muinak pixka bat inakosteko. Sua eman du punk mugimenduko oroitzapen hainitzei. Bon, hainitzeak garen duze, bon, fitzen gira egian, eh, punketaz eta oien tisertaz Minez edozoi nimen, 6 millioi euro balio ditusten oroitza zapenak dira hauek merkatuak ala definitu du haien presioa behintzat 6 milioi euro bere Gensburg ekintza du beraz hemen gaur egungo komunikazio provokazio maneran elburua salatzea punk mugimenduaren inguruan egiten den marketing guzia Londres iriak erakusketa bat plantan emaiteko asmoa baitu punk mugimenduaz berrogei urtean kari eh? garaian pentsatzuntet zutela olako babesa haintzigur uh, talde uh, unek etzuela eta gaur egungo punkiek erez presio eta balorearen arteko desberdin tasuna naizuen azpimagatu beraz ekintza. Ileunek begoitai urteko enpresaburuak itxasontzi baten gainan egindu bere ekintza disartak, afixak, disko ajaroak, disko batek irurogeita bost mila eurotan uh, eur, disko bat barkatu irurogeita bost mila eurotan saltzen zituenak, eh? berak, berak orain arte eta beraz orain dena sutan emaiten du. Punkahilda eta ez da nostalgiari Kemen hortko ere behar da dena ala zer dio. Tartean eta David Cameron eta Tony Tuer bezalako politik politikarien aurspegiak ege ditu punk ispiroaren usteltzea xalatzeko. Bon, Egia da banku batek ere sexpitoltz deitzen den karta ateratzen duelarik zaila da punk batentzat urren ikustea edo ez. Ittzeeta. Bortura ximblada, eh? Sex Pistols Anarki in the UK deitsendenaren. Eta aldea, beraz, uh, aspalditik, uh, be, aztena gehiago ari, edo illa dena, eh, punka hila da, erraiten eh, duen bezala, beraz, zemengo ekintzaileuna, eka 6 milioi euroko t-shirta, diskoak eta erreditu beraz, ekintza gisa asteburu buru untan. Hala, zer gaipatzen ginen. Bitz <coughs> telebista utz, igazia pitz. Bello duritiri laxter hitza, minutabaten buruan, nzularen iditziaren tartenel kartaxunak sortu egiturak eta beste aipatuko dauskigu eta lenik bitz striptizetaz, striptiz emankizunaz horreitziste. D'ailleurs, je, je te met au courant de rien pour que tu sois pas eventuellement menacé, kontan pot, taraxe, mezekre. Zasituzeria, sais hon taraxra... Erba, horitzizte hortaz, disko egalaria eta papagaiarena oh. edo perroketaren erreportaia striptiz emankizunak. Euh, beti hola filmatzen zuen parte hartu gabe, egiada initz irriegin dugula, momentu unkigarriak ere baziren emankizun hortan, batzuak ere, euh, gaizki ikusten zuten alde hori, trufaren aldea baitzelako, baina, jakin euh, internetan ikusten alditu zela denak, bereen YouTube kanal bat sortu baitutez triptizena txemango duziena xarean eta orain aldiz Marko Laster Gurekin izanen horreiterazten dauziet um, komunikazioaz mintzatuko gira artea komunikazioa benen lehenik peio durriti zuritza Ego nahinuka ipatu uh, joan piru bertxia uh, Aipatu dugu, beraz nola eskolegian diola, duela ita homoaztu berroi urteuntan, egin diren gauza edarrenetarik izan direla. Elkartek uh, sortu dituzten, uh, eta elkartasunak sortu dituen gauzak. Eta uh, nola baita orai uh, aktoritatean uh, konsilu, garapean kontsailuaren geroaz, uh, eta gorten hainuk uh, emarkatu, Behaitez badako lana hori izan dela. Edo de morabedian hainukai patu joan den hatzi baitut. Nola gure irratiak ere duguda hoita amos duk da sohtu diren. Denak hori zengira, hori eta haitzengin ueladik edo ima jasomitik urtengintu ueladik. Hamaiteba gertxeren eta medioz eh, eskualaz, eh, miakuluaz kulua Hala ze uha egin eginditugun eta hori denak ergan eh, eh, uten bezala. Uh, Hau eta administraziunia uh, ezbak eta et, launza erigabe eta frankotan hori kontra. Beraz, uh, geroari buruz, uh, idu izin zaut behar dugula hoktan segitu. Experientziak em, eta emaiten orsku zumit uh, ere kaspen. Segitu behar dugula, ez dugula bestengenia kontratu behar eta mobilizazioane hori baita spadakoa dela. Ez dugu nehoen permisounia meharik, praktikulaski izaltoetxien, hori ikberen bai, bai, bai aldean, beren katasketaik uh, aski uh, okupazone. Bari uski eskoldunak ere uh, abertzaretan da hori, behenestasun hori eta kanporaketa hori, hori iruditzen zaut, uh, metodo horik ez bai ditugu aldatzen, tirit ez duela bario, bainan, baitez dela, beraz uh, aldek eta elkartek egiten duzen gauzak ez du hori galdatu behak gure geintasunaren uh, eta baimenik zen gure baita gauzak egitea orai arte egin ditugu bezala montatu ditugu eskolak montatu ditugu bankuak eta gure segida hortan da gero opinioen guztiak uh, eta haizu baitira uh, pretseski uh, uh, estabil da zen haltaskeen gauzak dira horiek eta preseski uh, zure genea gordetzen dut uh, igartiek gure igartiek uh, permititzen dutola ez bakarrik kantu eta eskutatzea, santu euskaldunek eskutatzea, baina baizik eta ere elkartzuna komunikazioa zen zerbizu direla, eta hori jore, horien geña gordetzen dugu la. Hara beraz, sobera luzeide izan gabe besteldi bat arte bestaldi bat arte plazerekin peiodi urriti mileskai rentzulearen iritzian hemen goiz berin eta itz taputzen hastezken eta ustegunetan eta orain gure kronikalariarekin txigitzen dugu. Eta gurekin dugu Marko, Ratzaldeon... Ratzaldeon... Etzira bakarigine gu, iztegiak arri duzu? Bai, iztegi bat emendu edo, egi Eta gibidean edo dizka zahrak edo, edo berba gunt bat ez batukudugu... Biniloak... Biniloak, bai... Eta likua zuten artishtek eh uh, tamenya untena ni horia egiteko e e e eta sei gintuten batzutak bai <teinten> <tire> <tire> egia da so, gaur gorrigune biniloak martxan dira gero -e gehiago geia go On giten du, eh, binilo irakurreilo kaita eta ola, voilà. badira gaur egun atelazenean lehenago, denek egiten zituzten eta hemen guri-gatiam guri aitugu batzut, haxuenitugu. Badut bat or, gainetan eserri zuzutik, kustut txemin hartola bere chakurarekin arreaz gitan. Hor, elle est, euh... <laughs> Egierek aski ah, zuen euh, Amabi santimetro Amabi santimetro koa ere huts olakoa oh, salbate egiteko eh Bai kitza bizki gero kitza bizki men politada Baixo da zabait komunikatu nek sotelako au da dizkaren gilua bai berdin astertu berduen ein fun xakurrak eta uh, borboilak beraz gainean, uh, komunikazioa biztandena gaur egon uh, denetan ikusten duguna da, eh? azkenean uh, iragarkiak, uh, iragarkiak dira azkenean uh, komunikazio mota desberdinak eta artea horren erdian da uh, komunikazioa ez da egiten al arterik gabe ez? Uh, edo, uh, berbat gaur galdetak pausatugu di ditugu, Wei, eh, zailada, da e bai, e zainta e ea basteko zer den artea eta artistak komunikatzen duen edo komunikazioa erebiltzen du, edo zer. Hau da galdera bada artista bat eta bedak, aski, argi berak, komunikazio bideak, medioak, erabiltzen da bena Francesa da, bera ez? Ben. Francesa da, bai, Francesa da. Dua goi urte hasi du bele iskiak eta bere letrak edunun ematen. Eran hitzek ez dute balio handirik, aldiz, idazeko manera edo, artista da, Artistikoa da. Artistikoa da, bai, erabiltzen du, bebele lana Zaiago eta eduz zer gain izan dubire Bere burua ba. salduote du. Ez du bere burua saldu, uh, uh, uh, eta irabilzen uh, du merkatoan, mercatò que m'etendiu era, hori eta. Eta horrekin dirua giztenu e ere. Eh? Maxanda gizen. Bai. Aldan. Senta uh, berresponsikusten norden benen, bueno, uste zenek uh, ikusi du sieva dutteak kaieretan, uh, zuen uh, troussa, edo, osakit badira... Ba. Uh, Moltsak, sakuak denak uh, adibide batzu, maitean dira, ezakit, eh, uh, esaldi ximple batzu dida, eta izen du benaz, bian, bye. eta horrekin, horrekin askida. Bai, bai, artea, ea doainik, hitenden, edo diluarekin, edo diruendako, Berba arte uh, merkeena edo uh, diru gabe kampuan edo street art adibidez. Eta aldiz xartzen zailadik hor batean hor xartzen merkatu prozesu batean. Me ben, uh, uh, sinuena, fe, suena, uh, ez da hori artisten afeta? Ben artistaan gelditzeko intezgarreta erten zinoena, berak erten zuena. hitzek ez dutela baloririk, Uh, baizik eta beraz grafiak azkenean hititzaen grafia horur baiitu bere esaldi batzu eta horrekin saltzen du dakizo eh, bat produktu saltzen ditu eh, galdera bat egiten du batibide dez. Artea ote da aske izaitea sinki zakkutan sartzen duzu hori eta banko entxeeguja saltzen uh, duzu uh, mazte guziak maite ditut hori ere idatzi du eta horrekin <laughs> Orikin uh, dirua egiten du. Ezaginek uh, nik uh, nik badut alde uriela ere uh, artista honek beriburua saltzen du uh, fezakite. Uh, bai, bai saltu uh, uh, uh, bon berba ditu era kuketak baina uh, produktua uh, produktuetan emaita holako hitzak ez dut zakit. Bai e belak e egindu garaian Duchamp artistak egin zuen bezala bere pissuncia artosuelik eta izenpetu bakak hau aosen provocationes bat Bye. eta uh, idik batzuk atebatzuk idik ditu uh, serda serda artea le mm -hmm. ha bai ez txutensa edikor uh, ikerar Joan dira ikerara Lyon bai, bai. Mm. Euh, ik gara jo de Berlin basilica eto, oh, le roi Merlin et do son d'ndétaille, que en tout soulen bicu eta. Ah oui. Bai? Bah, or Ronaldo sou Argasquia, Sargesquia, on savait tout sur le roi Merlin Chabazouk eto ola. Ola da bai, le roi Merlin. Ta noise, uh, Sargbait Scharsendag uh, commercial proche sous balterne. Mm -hmm. Hein, aoda et delarik, de Laric, Ben Ben et doit avoir dit vous les Joconde. Ah bah, vous les a vu ta non Ah da quadrotrich et tavoline et donun et donun da chatenda. Et sta artiste na affaire voulida mercatoela. Ah, ejaitzen zilu larik len Di, fem, dirua ipatzen baitugu uh, badela arte bat uh, karrikan egiten dena adibidez eta artistek ez dutela diruaren uh, interesik bainan bai, badute, artist gaur egun dirurik gabe bizitzea, bon, posible da, eh, badira alternatibak bainan komplikatu da, ezkira uh -huh. horretan txartuko, bainan hori uh, dirua behar dal bizitzeko eta artistek hori uh, dute ere buruan, oien obrak egiterakoan saltzea ez? ondoin euh bien den on a euh campagne da te donne uh, bat, orain artista art théorie c'est là bah uh, coach de de bat, uh, orain artiste avait sous chartudi dans galerie Oiek, hautatu tatu behar dute xartzen, segitzen dutela edo egoten direla, libre aske kanpoan. Zenta zailerik prozesu proxesun askatasunak aur duzu nun bait. Hori da, problema horren zua dibidez Marko, marazkilaria zira, badituzu komikiak egiten dituzu, marazkiak egiten dituzu, horrekin bizi zira. Ba imen, hor ene, ene lanan, xartzen da, shtepenetik, kommerzial proxizu batian zenta ah. libulua, ezta, ezta, ezta, ezta ziztzen ala, uh, merk, uh, merkatu proxizu gabe. Batsoutan hor banituen proiektu bani bani bani bani batsoutan gure striktartena. Holi ah. egiten egingo nuke, doainik eta inetako, eta holako proiektuak martxan emateko, bon, dam, dambulez, da ongi panxatu behar e, eh, ba, <laughs> da. ere ez eta errex, zerbait egitea. Gaste falta xun faltagetik? Batele, batele, ez ez da. Zaggeio, zeidelechoa dudanik, zerbait uh, mm. kanpoan uh, egiteko. Sergen genial et a six démarches Alekin. bon, illegal Tachunesco arte hori grafak eta... ta Oui, oui. Et c'est pas si bien grapha que c'est un bon collage. Ah, oui, et ta sorte bait éphémère et d'un bois Alekin galsen de Navet. Bah bon, da. Uh -huh. Eta, Et ta hortan? Komunikazioa ez nik egiten dudan uh, lana, nik kontatzen ditut uh, historiak komunikazio lanak ene arkitekek eitan du eta komiasak eitendute. Nik nunbait buruan dut pizkat prozesu hori, badakit ez daizera konpon ikutenar. Haberse levoudu itendu da lek badakit ed or kaleuntana gogasoetan naiz naizera, hori mm hori -hmm. uh, segur. Komunikazioin mm -hmm. komunikazioan ginen Uh, Justu eta salsaguntan ginean bai, bai. Uh, Mikel Laboaren kantua ogen erakusle ona da ez? Uh... Um, bai. <tipos> He was said the tree you yeah, are a maiden loved so Jesus occur all those saw them break horror Gaur to... Gaurregun den ultrakomunikazioa, uh, zenta hori da, egun dena xaldua da, uh, komunikazioa lan duz, uh, berda, uh, iludionak hautatu berdira, hor dira, beraz, artistak, grafistak, xartzen joko hortan uh, ere, eskabat, uh, askataxun bat ere kenduz, zenta... Komunikazio horrek, da, komunikazio tresnak horrek horrek erraitean bat dugu, da, pixka bat, erakutsi nahi digutena. Bai? Eta horrek ere mugatzen du, uh, gu et... ikuslegisa, uh, zak itira kurle, uh, zer nahi, uh, dugun askatasuna, da, pixka et... uh, erakutsi nahi digutena entzuten dugu, ikusten dugu, salzen digute eta hortan mugatuak gira. Bai, eta ikusi behar da, zon bat denbola eguten da, uh, iludi bat, egoten da, ale, ordu bat edo hogegeita minuta eta ge destzen beste irudi il bat etortzen da. Egitmoa dena aldatu da. Eta hogeek ere egiten duena ere komunikazio egin nahi badak aurgekun kasik behar gelditu komunikatzen, Uh, ikusi non ezakit nork egin zuen hori, ustut radioa de taldeak egin zuela, uh, bere disko berria atera intzin, uh, bere web ezabatu zuen, bere exare sozialak kendu zituen, ah, ouais. de, ustu mm -hmm. zituen, uste dut, uh, eta orduan denak alizien zer pasatzen da, orduan orduan komunikazioa biatu da, gelitu zuten denak komunikatzen, mm -hmm. eta uh, behala, voilà, eh, lortu dute uh, oien publizitatea egiten oien komunikazioa Joko orta anazkei nain beti. Bai, eh? bai. Batzutan obedea uh, isiltzea. Hora, eh? hora... Uh, Gero erraten duzuna... Uh, Indargeiago ehemateko. Hora? Eh? Isilduko gira? Bai. Biskat? Eintxatuko. Benzuzerbait egin? Indarge hartuko duak, eh? Gango duzu bukatzeko? Gero arte. Gero arte marako. <laughs> E? Eh? Nortzuk? M bai, badakizu segertatzen den hemen. Haziran, e bai, konturatu, bai... Beak ustezutela, baina ez, ez zen, ez zen ere... Ez, ez, ez, <gülüyor> ez, ez, ez it berak ere bai egia egia izango zala <laughs> egia izango zala baina es <laughs> es eset eset eset Mikela, boa komunikazio in komunikazio kantuaren be, azken zatimen entzutentzen duten eta bekin agurtzuko dugu marko gaur orgeitarazten dutzet laster gure goita lore agire izango dela jakin aldizkariak sail berri bat sortu du irakorketa feminista be, uh, bulzatzeko eta agertzeko eta uh, angela debi zen liburu bat euskararat itzuli dute arraza klasea eta generoa deitzenena, lorea gire beraz jakin aldizkariko zuzendariarekin aipatuko dugu. Bostak terdi mementu, zeuskal iratietan berriak zurekin bernadetar gaina. <mik> 2 saar etxetaik bat eginen dadonean elu izunen trikaldi eta udazkena etxeak elkartuko dira udazkena den tokian postu ez eta oek opurua mentenduko dela segurtatu dobaionako ospitaleak geriatria sailaren berregituratze planoan sartzen da hau orotarat jameka miliun euro goztako da proietoa trikaldiko egoitzaren dikian bizitegi sozialak eginen dira nagusiki Itsasuko alki imubleko peatifak haunditzeko proieto bat du, gaur egun bost miliun eurokoa du urteko negozioa, bost urteren buruan, horren doblatzea dahel burua, tailek behi bati ere pentsatzen ari dira, erakusketa gune batekin, horien ondorioz lan postu bat zuzortzeko xedea dute. Osasun ekonomiko honori duela jamar urte hartu bidearen ondorioa da. Ondaribiko udalean ordezkatuak diren alderdigusiek ahireportuaz adierazpena onartu dute hor pista luzatzearen kontra agertzen dira eta ardura duten erakunder hiriaren garapena ingurumenaren errespetua eta segurtasuna konduan hartzea galdegiten diete eta haratsuntan ahireportuaren inguruko bizi lagunekin bilkura publiko bat antolatzen dute. Ez tabadak miarritzeko royal cinemaren buruzagitzan Stefani Jone da zuzendari duela hamar hilabete hartua eta jada kanpo emaiten du versio original cinemakudeatzen duen elkarteak batzuek diotenaz bi buruzagien ikus molde dezberdinak e, direla eta hortarik heldu direla ez tabadak versio original elkarteak batean jardokitzen du zikindua izan dela, gezu gainitz kugitu dela eta mementoko ez duela jerdoki nahi. Berroita mekagarren durango bazokateik zuzenean arituko gara Euskal Herratietan. Ostiralean, eguardiak tardietatiko iti, piperretagatzen, azokako giroan morgilduko gara. Atxaldeko lauetatik segetara, arrosasareko irratiekin elkarlanean, emankizun berezia eskainiko dugu. Eta hori, Euskal Herriko txoko guztietaratiritsiko den emankizuna izango da. Durango azokak eskaintzen duen guztia ezagutaraziko deutzu egu. Larun batean, goizeko amaiketan, zuzeneko koneksioak egingo ditugu durangotik, eta atxaldeko iruetan, kantuzkantu saio berezia handik eskeniko dautsegu bertako berrikuntzak ezagutarazteko gizan. Euskal Irratiak, durangoko azokatik zuzenea. Euskara eta Gaskoia ikasten duten aurrak bildu ikastetxe bakar batean, hori da kalandretak eta sehaskak eramaiten duten proiektua elgarrekin bokalen, argitasunak ur gorostiaga sehaskako zuzenariarekin ostegonuntako goizbegin.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 Ja, ja, ja. Metal garrasia, metal metal garasia, daier, eta ustiralean metalgarrazia, metal eban kizuna Euskal irratiak musikazalean irratiak Itzeta putz, itzeta putz, itzeta itzeta putz Itzeta putz, itzeta putz, itzeta itzeta putz, itzeta itzeta putz, putz, putz, itzeta, itzeta, itzeta, putz, putz, putz Eta prentxana, ipagainagusiak tenoreuntan, Fidel Castroren agurra urbidetik segitzen du berriak, hauek dira beraz titulu agusiak Santiagora bidean dira Castroren errautxak bart lau orduko agurik italdia egin ondotik, gaur abiatu dute Santiagorako bidea Fidel Castroruzen errautxek bidera, atera dira, milaka kubatar, komandante iraultzailea agurtzerat berriak beraz segipen berezia Egiten du, bideoan agertzen da, adibidez, begarko ekitaldia eta errautzen bidea eta horri oh, loturik argazki bilduma bat e, eta inbat artikulu eta beste artikulu bat ere e, gaiari lotua. Katalaban, Katalanak abanan deitzen den uh, duen, duen titua bakkatu. Zotzi lagun inguru dira main baten inguruan, main gainean plate eta garagar du botila hututsak dituztela, Europak dira, Euskaldunak ere izen daitezkela pentsatzen du jatetxera sartu behiak Katalanak dira hemen iritzi artikulo bat beraz proposatzen du gazetariaden uh, inaki Petsa Romanek behian Bestalde, titulu hau ere berrian tenorentan nagusi, refusiatuekin lan egiten duten hiru erakundenzat da aurten jonekazen xaria, abenduaren amabian, jasoko dute xaria, zaporeak egitasmoak, xant uh, egidioko komunitateak eta itsasoko giza salbamenduko kideak, Hortaz setasunak berrian, eta kolombiako senatuak bestalde onartu du bake akordioa hau da ere titulu gushietan eund ta bisnatalitatik 75ek emandiote baiezkoa eta ezta ez eskurikigon gaur ordezkariengan berana bozkatuko dute eta ark beretziz gero praktikan jartzen hasteko momentua izango da beraz bakeprozesuarena kolombiana Argian, bestalde titulu nagusi eta gai zinez nagusi, lehen hori argiak, arpidetza eredu berria orkestu duela egun, saldu erosi logikatik kampo eta elkartasuna oinari duena. Argpidetza bitza zespikatzeko, ez da gehiago prezio finko batean izanen, baina bakotsak e, berea emaiten alko du, berak nahi duenaren arabera eta alduenaren arabera, seretasunak beraz argian, eta bestalde soldata publikazioa, likoak sailean, urkulu eta bere sailburuen soldata ilabetean 6.000 eurotik gora, oda beste titulu bat argian, inigo urkuluuk lehen dakari izaiten segituko du, eaiota talderdi sozialistek lortutako akordioari esker, eta hoien harteko soldatarekin uh, segituko du urkuluuk urtean 1.000 euroko soldatarekin, Espainiako Estatuko autonomia Erkidegoetako lehen artean, gehien irabazten duena da, beraz, eh, Carles Puigdemont, gibilean duelarik, beraz, katalan presidenta. <totipos> Moza legea kargiari isunak, kentzeko eskatu du Espainiako arahtekoa korhere biztana argian xetasunak. sunak. <totipos> Gazeta.eu sen bestalde laborantzatik urbi, leskoalde mailan ere uh, labor Departamentuko Laborantxa Gambara uh, Bildu dela eta uh, Aipagai hemen uh, laborantza Laborantxa Gambararen egeformak pisu gehiago eskainiko dio uskualdeari Pirine Atlantikoko erakundeko te txiek elkargo bakarrak lugaldearekiko urbiltasuna bermatuko duela espero dute, kasetan, hemen Aipagai eta hogei garen mendeko ipar euskalegiko historia iruditan uh, Liburu bilduma Argitaratzen du media bazkek, biliburuz osatu bildumada hemen eta kasetan aipagai duzue. Eta bestalde bost minutu ekialdeko Pirineuen realitatea kontutan hartzeko, pirineoan lan eta bizi ekimenak eta bizirik gaude elkarteak izen pedura bilketa bat antolatu dute kasetan aipagai. Mediabazken aldiz titulu nagusia tenore huntan ELEP, eta uh, blokeatzea gobernantza proposamenari begira. Hor uh, eginden proposamena ez dute onartu uh, oposatzen direnek, uh, beraz uh, elep oposatzen direnek, eta esunak hemen Mediabazken, eta bestalde, DEBO. Sena, uh, haipagai hemen, miarritzeko pertsonai bat zen DEBO, eta berea ipamena ere ikusi da gaur xare sozialetan uh, ostatu bat atxikitzen zularik miarritzeko marbela um, ondartza ondoan. <totipen> eta prentsaitzulea bukatzeko zu duesten Donald Trump eta bere tweetak egiazko proposamen politikoak ote dira edo humore aldaketak, hau da beraz titulu nagusia. Eta bitz, eta bitz, eta bitz, eta bitz. Eta bitz, zer irakurtzen alduzien orain aldiz, gure gomitaren tenorea eta bitz zen taputz, Eta bitz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin Euskaliratietan. Emakumeak, ahaza eta klasea deitzen den uh, liburu bat beraz aipatuko dugu egun Angela Davis aktivistak idatzi liburua, durazo maitila bete Euskal Herritik uh, pasazena eta uh, ainitz oi hartzun ere ukan zuena euskaraz irakurtzen alko duzue orain liburu hau jakin aldizkariak sortu behiduen eska fanda, uh, eska fandra barkatu sailak argitaratzen du liburua pentsamendu feministari eskaini argitalpen bilduma izango dena hau eta gurekin dugu jakin aldizkariko zuzendaria lore agire, egunon? Egunon. Ez dut, ereski erran, baina xaila uh, hola da ez? Eskafandra deitzen den xail berri bat? Esk bai, hori da, eskafandra. Bai. Eskafandra, bon hor, itz egiten dugu, berez eskafandra ez frantsesez eh, frantxesez nola antzeko esaten da edo ez? Eskafandri Urrazpira sartzeko eta arnaz sartu alizateko ba, jazten duzun e, bruko hori ez da. Mm -hmm. Eta hor bon, joko bat egiten dugu andra ere badagoenez, ba, pixka bat e, feminismoari lotuz eta bon, gure jolasa hitzorrekin da esatea ba, bai feminismoari eta bai euskerari E, arnasa edo osigenoa eman nahi diogula bilduma honen bitartez. E, zure txio batean ere hori irako ginoen. Oksigeno bai. nahikoa ez denean, arnasa maiteko tresna arnasa maiteko emakumeari eta euskarari. Jakin aldizkariak etzen olako horik e, proposatzen edo hori ahalbidetzen? Arnasa ekartzen hori? E, Euskarari jakina hori izan da bere, bueno, azken irurogi urteko historia, baina feminismoari, e, bueno, orain artean ez diosekula e, atentzio bereziarekin edo berariaz begiratu ez. Eta, bueno, uste dute bat garaia hori egiteko, eta alde batetik garaia hauek ere eskatzen dutela ez. E, feminismoak kontutan izatea eta... Eta bonortik daka datorz proposamenak e euskerarekin ere euskeraren berreskurapenarekin ere lotu daitezkenak eta bueno ba hoei ere bide egitea ezta mm -hmm. Uh, hor adibidez uh, liburu lehena aterako duzuena eta atera duzuena ere aste buruntan ere aurkeztuko duzuet durangoko azokan. Angela De Vicen liburua beraz uh, euskaratu duzuena euskal erritik uh, pasazen eta hor uh, pentsatzunt pentsamendu hainitz ere murgilarazi zituela gogoetak ere irauli batzuentzat eta hortik beraz uh, gogoa piztu zauzue, liburu hau itzultze k ere gajezketatu zenuen eta pentsatzen dut ere olako trukaketa bat abiatu zela berarekin? Bai kontua da hain justu e, datorren urtarrian beteko direla bi urte e, guk erabaki genuela, bueno, e, lagun taldeba gara, e, eta erabaki genuela liburu hau e, euskeratu behar genuela, ez da. Bongu bueno, biltzen gara, ba, bueno, pixka bat gure... Gure kezkak eta gure ideologiak, bai feminismoaz, bai kulturaz eta bai euskeraz e, partekatzeko babiltzen gara, ba gara 7 laguneko talde bat, e, eta hor gaude, Baider Rodriguez, Zeidurre Eskizabel, Anari Alberdi, Maialen Lujambio, Amagoia Gurrutxaga, Ainara Lasatanini, ezta, eta justu orain beteko dia e, bi urte erabaki genura liburua euskaratzea. Horretan, harik ginala, nola egin, nola ez egin e, jakin genuen hori da. Angela Davis e, bazetorrela Euskal, Euskal Herriera, eta orduan duan, bueno, harremanetan jarri ginen antolatzaiekin, eta eskatu genien, nire posibila izango genu genuen, ba, Angela ezagutu, gure asmoaren berri eman, eta, eta altzela berarekin egon da elkarrezketa bat egin, ez? Eta baita ere guk, pixka bat beak emakumea, raza eta klasea, liburuan, E, botatzen duen e, paradigma feminista hori, alegia, irualdizmen peratua izatearen e, errealitate hori, ba, guk nolabait euskara ere karria genuela edo aplikazio hurbilpen bat egina genuela, eta berari berariztar irutze zitzaioen hori ez. Mm -hmm. Eta, bueno, gire esan hori dena egin izan genuen, eta bueno, luxo handi bat izan zan, berarekin egon, berarekin itzegin, ez da baidatu, eta eta azkenean otazkenean, eh, liburu abateratzeko indarra eta boltzada ikaragarri izan zen. Eh, Bera, Euskal Herria turri izan, aukera gukera ba, egukitzea berarekin egoteko. Mm -hmm. Agaza, klasea eta generoa, beraz, Euskal Herria ekarri nahi izan duzu, nire gogo eta berdin, Euskal Herrian gertatzen den zapalketa Euskararena, eta estatu batuetako zapalkuntzak ere, Parekatzen ditu, edo zakit, badaolako ahazakeria ere parean emanez berdintasun hori eztain argi edo zakit, nola ikusten duzen, zuek pentsatzen bai argi, behinan hola ez baduzu gogoetatu hori ere urbiltasun hori atxemaitea? Bai, bueno, eh, Angela Divizek eh, liburu honekin eta oda pixka bat bere doktore tesiaren liburua, Bueno, esa mar da oso liboru divulgatiboa, irakurtzeko erreza eta, eta gainaz oso entretenegarria dela. O sea, ez da bat ere zaia eta interesgarria, testigantzez josita dagoelako, ezta da? mm -hmm. Eta Angela Divizek egiten duna da hemen ba, esklabutza garaitik, justu egoi garren mende arte edo ikerketa bat egiten dut, eta nola esaten du matxismoa, arrazismoa, eta kapitalismoa edo prekaritatea nola nola jonda aldatzen urte, urte guzti hau betan, ez da. Hori alde batetik, alegia zertan aldatu den, ze bueno, ematen du ez dela desagertzen baizik, eta itxura aldatzen dela eta oraindik ere jarraitzen dula, ezta. Mm -hmm. Orduan zertan aldatzen den, edo zertara egiten duen mutazioa, eta beste alde batetik berak esaten du, e, bueno, ba... Normalean, e, menperakuntza bat baina gehiago bizi ditugula norberak eta kolektiboek, ezta? Eta orduan menperakuntza behar kasu honetan irukoitza aipatzen du. Mm -hmm. e, eta hori da bere ekarpena hondinetako bat. Orduan, hiru menperakuntza aldi berean gertatzen direnez, beraz, hiru menperakuntza hoien kontrako borroka edo askapen prozesua ere aliantza hoien bitartez egin barko da. Beraz, berak esaten du Feministak, e, arrasismoaren kontrako mobimenduak eta kapitalismoaren kontrakoak e, elkarrekin jardun beharra dutela. Bueno, berak jaspaldi esan zuen, gaur egun oso gauza zentzuzkoa eta zabaldua dena. Mm -hmm. e, Piskabate Euskal Herriera ekartzuko, eh? e, menperakuntza iruko itza, menperakuntza iruko itzaren teoria eta Angela Davis ez da berria Euskal Herrian eta hu, esan beharra dugu eta konkretuki gainera irurogeita marrekoa markadan, larogeikoan gehiago, hobeto esan, e, iparraldean eratu zen e, talde feminista bat aba izenekoa, mm -hmm. eba izenekoa barkatu. E, emazte, no son dozta inola, e, emaztea bere eskatasunaren alde uste tezana izuela, ez da? Eta orduan, hor, dagoeneko, gure entzindari izan zian feminista hauek, Itz egiten digute ba, utxienez e, ba, bi ez, bat emakume eta bestea bertzale, izateaz ezta. Mm -hmm. da. nazio askapena eta sexu genero askapenaren e, menperakuntzat. Hain zuzen e, talde honek, e, nik uste dut, hain e, zuzen Angela Davisen liburu hau e, oso inarrezko izan zutela. Mm -hmm. Eta bueno, orain guk neurri baten berreskuratu egiten dugu. Ukesaten duguna da... E, ba, bai sexu genero eremuan eta baita ere langilearen kasean edo egoeran eta gure kasuan nazio askapena izango litzatekein mugimendu horretan horre ere hiru menperakuntza ematen direla, bai. Eta gugu nazio e, askapena edo nazio arazoa, ba, bereziki zentratzen dugu hizkuntzan. Bueno, zergatik hizkuntza nazkatik euskeran ba irutzen zaigulako Euskal iztuna edo iztun komunitatea badela leku privilegiatu bat boterearen menperakuntza inposatzeko. eta heran historiak hori izaten digu. Oso leku erraxa, oso leku e, ez dakite, oso kexagu gutxirekin menperatzen den gune bada ez. Eta iztun gisa edo iztun komunitate gisa menperatzen gaituen horretan, Horrek eragin handia du ondoren nazioaskapen edo nazio kontzientzia bat edo herri baten kontzientzia gutxiatz gutxiagotzeko e, orduan, ez? Mm hori -hmm. da guk egiten dugun lotura eta ez zuzen Angela de horrela planteatu genio, da bueno, egin genuen eta bueno, berak ere ikuste zuen eh menpreakuntza e, irukoitzak lekuan leku aplikatu behar direla, ez? Horrek ez du esan nahi, arrazismoa sofritu izan dena esklabotza, eta bueno, gaur egun hemen gugeu garela arrazistak. Eta eta hori konparagarria otedan horren mina eta euskaliztun ukatuaren edo minorizatuaren mina. Uh -huh. e, konparagarria diak bi minak, berbada bueno, ba, ez. Uh -huh. Baina biak diak nola baita emperakuntzak eta biak diak esklabotza moduak ez. Uh -huh. Eta debate hau. E, ze menperakuntza den larriagoa, ba, esklabotza garaitik gaur egun arte e, bueno, kasu honetan estatu batuetan, Angela Debiseke ikertzen e, e du neremuan, behin eta berriz agertzen den debate ba ez. Eta historia osoan feminismoak ere askotan e, feminismoa rasista izan da estatu batuetan, ez da? Eta orduan beltzak esate zioten emakumeei, bueno, zuek gukaina sofritzen duzuenean, eh, orduan aingo dituzu aldarrikapenak, eta feministeek esatezien gizon beltzei, bueno, ez dio ezdugenazu zurekin, ze ze zuek emakumenen aurka zaudete eta bueno, debate hauek beti errepekatu dira. Debateak eztia minak konparatzea edo ez konparatzea, baizik eta ikustea, menperakuntzak guk gure gorputzetan, gure taldetan, gure kolektiboetan nun dauden eta zeintzu diren doiak identifikatu eta gero, ba, aliatu eta bueno, ba, aliantza moduan edo elkarriskoa emanda, ba, ba, bueno, bide bat egitea hortik eh, askatu alizateko, ez? Azkenean bai berdintasuna aipatu berri alin bada hemen euskaldun eta estatu batuetako uh, estatu batutakoan artean da zapalduaren likua eta zapalduak duen uh, arazo dietariko bat bagneratua uh, duena ere hori ere aipatzen mm. du boteregintzaren uh, aurpegiak uh, estatua aipatzen baldin bada edo bai estatua eta bere berdindarrak baina berak ere aspimagaratzen du botere boteregintzaren aurpegi desberdinak ere badirela gaur egun eta parte handi baten ere gure buruan ditugunak ere boteregintzak sartuak uh, ditugula. Hori da, hori da, bai, hori da. Eh menperakuntzerako idea horrekin jarraituz berak ere esaten du, ez? Orain artean edo Beti edo gaur egunere ere askotan esaten dugustu dugu boterea dela goitibera datorren zerbait ez? Estatuak, poliziaak edo indarrak edo edo lege edo inposatzen digun zerbait ez da? Baina egia da Angela Divizek horri ere buelta ematen dio? Esaten dio botere azken finan sare bada eta deno gaude batzuetan menperatzaia eta beste batzutan menperatu posizioan ez da? Eta bera botatzen duen galdera da estatua baldin bada botere eta Kasu askotan, behake lantzen duen arrazakariaren kasuan, e, menperakuntza tresnena nagusia, e, estatu hori nola erreproduzitzen den gugan ere. Eta gugeuk ere nola onartzen ditugun estatuak... E, abazigoraren bueno, bidez, arauaren bidez, e, sortzen duen mundu arautu hori ez. Osoa, estatuaren indarkeria gure baitan dago eta guk errepruzitzen dugu eta eskotan legitimatu ez. Horregatibaita ere Angela Davisen azken urteotako borroka hondienetako bat izan da e, kartzelak e, eraistea, kartzelen kontrako politika eraistea ez. Uh -huh. Eta bera Bueno, ba, liburu honetatik ere horretara iristen da, ez? Zer, berak esaten du esklabotza bukatzen danean, eh, jartzen da lege bat abian, estatuto batan adibidez, e, ba, presoak e, lan lanmundura integratzeko. Eta orduan zer gertatzen da? Ba, masiboki, masiboki preso bihurtzen direla edo atxilotzen dituztela, ba orduan arte esklavo izandako beltzak Beraz, izena aldatuta baina esklabotzan segite zuten, ezta? Doaneko lana egiten, ez? Eta hortik iristen da esaten da gaur egun esatera, estatu batuetan, kartzeletan dauden preso e, presoen 180 beltzak direla, ez? Orduan hor ari oso badao esklabotzatik gaur egun arte, alegia esklabotzak arrazismoan oinarritutako esklabotzak jarraitzen du, ezta? Eta guk gainera onartu egiten dugu sistema hori. Eta onartu ite ditugu kartzelak eta zigorra eta arauak eta, eta horregatik bere azken urtetako borroka hori da eta ein zuzen Euskal Herrira horren e, horren ba, bueno, e, diskurso eta borroka horren e, arira etorri zen, ezte. Mm -hmm. Arnarlo Otegi, orduan e, kartzelan zegoen oraindik eta haren sostengo taldearen barruan etorre zen. Gaurko Gaur egungo erronka, ez? Azkenean ikustenak eroztak gehiago talde, dota zakit, erakunde, alderdietan ere berdin, den gogoeta hori, gure barneko, beharne kolonizazioa eh? hori ere hor delako, hautsi behar dela, behiz eraikitzeko eta desberdinki eraikitzeko, ere, Euskal Herria ipatzen balin badugu, Geroztak gehiago hori da ateratzen, mainan uh, ohtara mm -hmm. eltzeko ere uh, bizki gogo gada. Azkenean haustea urste batzu, eredu batzu, behera ikitzeko, uh, bizitzen alote da azkenean hori dena hautsiz eta, eta behera ikiz. Eh, bai, da bide eder bat, baina bide zaila, eta gainaz bide horiek eh, lehenik eta behin zailak eta deserosoak norberarentzat eta gero bai inguruan dituzun guztientzat eta beneentzat bain. <laughs> ez baina gutete bide eder badala eta egin beharrekoa dela ez. Eta nola baiit oro arre bizitzan edo gure, gure eremu borroketan berdin hizkuntza edo feminismoa, edo herria edo kultura edo, edo, edo ekologia edo bueno, norbera pixka bat e, mundu borroketan dabien eremu eremoietan e, asmatu behar ditugula bai diskurso berriak, Eta bai e, gauzak egiteko modu berriak, ez? Horre, haudurre lorde poetak, hau ere poeta beltza. Eta honek esaldi bat esatezu, niri asko usatzen zaidana, ez? Esatezu, nagusiaren etxea ez duzu e, irauliko, nagusiaren lanabesak erabiliz. Mm -hmm. Eta hori da behar badazuk, e, orain aipatu bezun hori, ez? Zenbate kolonizatua gauden ideologia nagusi horretaz, ezta, da? Mm -hmm. Ez pagara askatzen eta beste modu batea ikusten. Antolatuta liteke gizartea hau edo mundu hau edo gure arteko harremanak ba, ba izango dala guelta mate edo gauzak hobetzea ez da. Ahazak Ar, klasea eta generoa, beraz Hau Diane da Delaven liburua eta euskaratu duzuena, zuena, Jaume Sala eskafandra, hortzukodet, eskafandra bai. Saila kargitaratzen duena, eh, jakin aldizkariaren uh, Saila berriak uh, beste proiekturik proiekturik Berlin agurtointzin zein dira bueno, Ba, jarraituko dugu bilduma urtean biliburu atera nahi ditugu, eta beti izango dira printzipioz bederen e, e, euskarara ekarriko ditugu feminismoan e, garrantzitsuak diren edo guretzako interesgarria diren e, lanak, eta bueno, ba, urrengoak... E, Ba, behar bada despentes bat, edo Judy Butler, edo Federici, edo Simone de Beauvoir, mm -hmm. bueno, pixka bate interesgarria da baita ere, eta beharrezkoa, euskera zegotea liburu horiek. Ez, liburu tegi hori ere euskera edukitzea, bueno, ba, hortike edanez ere eraiki dezagun gure pentsamendo propioa. Eh. Mm -hmm. Diakin aldizkariko zuzendari agurekin ginoen lorea agire mileskeja? Zuei. Itz eta putz, Atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Berroi eta maikagarren durango zuzenean arituko gara, Euskal Irratietan. Ostiralean, eguardiak tardietatiko iti, piperretagatzen, azokako giroan morgilduko gara. Atxaldeko lauetatik seietara, arrosasareko irratiekin elkarlanean, emankizun berezia eskainiko dugu. Eta hori Euskal Herriko txoko guztietarati ditxiko den emankizuna izango da. Durangoko azokak eskaintzen duen guztia ezagutaraziko dautzegu. Larun batean goizeko amaiketan zuzeneko konexioak egingo ditugu Durangotik eta atxaldeko hiruetan kantuzkantu saio berezia handik eskainiko dautzegu bertako berrikuntzak ezagutarazteko gisa. Euskal Irratiak Durangoko azokatik zuzenean. eta hitz eta putzortan bukatzen da gaur, bihar, bostak eta seiak artean elkartzen gira, usaiaduzien bezala, eta osteguna izan ki gurekin izango da Fred Beruet, Neibor, deitzen den taldea ipatuko dauko, euskal bikote bat da hemen, naiz eta uh, bietariko bat, uh, baizik ezten euskal duna, berakentzun dauko, eta uh, partekatuko, eta maia muru agar gurekin izango da, eta beste zahar nitz, usaiaduzien bezala, seiak Horain aldiz, uskal